وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار مرتلم سلم الله رحم बिन Allah, <cornered> <Sessizlik> Allah subhanahu wa peygamber sallallahu aleyhi ve <Tea> sellem bize yollayıb ki biz ona tabi olaq onun dediklerini qəbul edək onu qulaq asaq Ona deyir, hər bir məsələdə təvəllə. Allah Subhanahu taala buyurur ki, "Mən yutər rasulə faqaḍ atə Allāh." Nisası ilə 70-ci aya. Kim peyğəmbərə, rasula təvə olsa, Ahmet sallallahu əleyhi və səlləmə, Allaha təvə olmuş kimidir. Rasul sallallahu əleyhi və səlləmə təvə olmaq olmuş kimidir. Çünki Allah Subhanahu taala peyğəmbər sallallahu ona görə yollayıb Həmin çünün buyurur ki, Allah Subhanahu taala: "Oma yan tuqa'an il-hawa in huwa illa wahyun yuha." Allah Subhanahu taala buyurur ki, peyğəmbər sallallahu əleyhi və səhinin havadan deyil. Onun danışığı vəhdəndir. Yəni Rəsul sallallahu əleyhi və səhinin danışığı da vəhdidir. Vəhdəndən hesab olunur. Və Allah və Rəsulun qadağan etdiyi məsələlərdən, haram gördüyü məsələlərdən də biri qardaşlar, günahsız insanları və ya günahsız insan öz-özünü öldürməkdir. Ümumiyyətlə, insan özünü öldürmək böyük günahlarındandır, böyük cərimədir, böyük cinayətdir. Ona görə Allah subantara bir neçə yerdə Quranda özünü öldürən və ya günahsız insanları öldürən üçün böyük cəzalar vəz eləyib. Allah subantara buyurur ki, Mən qatələ nəfsanu bi ghəyri nəfsin əv fəsədin fələrdi fəkəənmə qatələn nəhsə cəmi'a. Mayda Sürəsə ayə. Yəni kim bir nəfsi və ya yer əzində bir e, fəsad iləsə, yəni adam öldürsə, elə bir ki, bütün insanları öldürmüş kümdür. Yəni təsəvvü ilə günahsız insanı öldürməyə, elə bir ki, bütün insanları öldürməyəydi. Ve təsəvvü ilə insanı öldürməyə necə böyük günahdır? haksız yere. Ve teselli birine göre bütün insanlar ölmüş kimidir. Ve teselli insan çok ödülendirmiş olur. Başka ayda Allah s.a.f. buyurur. <gülüyor> وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ اَنْ يَقْتُوا لَمُؤْمِنًا اِلَّا خَطَاءً Nisa suresi 92. ayet. Hem için 93, hem için furgan 68'den 73. E. Bunların hamısı İnsanı öldürməyə gəldik ha dəhalə, haqsız yerə. Allah Subhanahu tər <gülüyor> <gülüyor> ki, "Va ma kana li mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'." Yəni yani, yani, mümin mömini öldürməz. Bir dənə xəta üzərində olsa belə, olsa, yəni səhvən. Həss öldürməyə deyil məsələn. Yəni mömin mömini qəssən öldürməz, ayə mənasıdır. Həmçinin hədislərdə də Bu məsələ barədə çoxlu rivayətlər var. Peyğəmbər sallallahu aleyhəni buyurub ki, yetdi həlak edən şeylərdən çəkinin. Yetdi həlak edən şeylərdən çəkinin. Onlardan biri şirki və sehri qeyd sonra, dedi, insan öldürmək, haqsız yerə. Həmçinin başqa hədistə, başqa hədistə həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhəni buyurub ki, həmçinin insan öz özünü öldürməz. Peyğəmbər sallallahu ərsənin buyurur ki, kim özün bir şeylə öldürsə, qiyamət günü o şeylə ona əzabə olunacaq. Və həmsinin bu hədisdə insan öz-özünü öldürməyə qədğan deyir. Və həmsinin başqa hədisdə Peyğəmbər sallallahu ərsənin buyur ki, kim özün dəmirlə öldürsə və ya zəhərlə və ya özün axı hündür bir yerdən qiyamət günü ona o cür əzab olacaq cənnəmdə də əzab olacaq ona. Və rivayətdə göstərir ki, atalon başlanmayacaq. Və cənnəmdə də. Və bəz rivayətdə yəni ki, əbədiyyən. Həmin üçün başqa rivayətdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi deyirlər ki, bəs bir kişi ösəl töyüşür. Bəs o belə müsəlmandır. Peyğəmbər sallallahu əleyhi buyurur ki, o cehənnəmli idi. Sonra yenə döyüş olur, görürlər ki, bu peyğəmbər sallalları səndir, deyən ki, cehənnəmli idi, yenə döyüşür, görsər. Hətta belə səhabələ şəkil düşürlər ki, bəs Rəsul sallallah nə işindir? Belə və s. Qradas döyüşdən birində ki, yaralanır, ağrılara dözmür, qırılmışdan özünü öldürür. Nə əməl sahibiydi, Resul sallallahu aleyhi səlləmdən cihad iləyirdi. Hətta sahibələn gözündə böyük mücahid idi o işi. Lakin dözə bilmədi nəfsi ağrısına, özünü öldürdü. Ona görə Peygamber sallallahu aleyhi səlləm deyil ki, cəhənnəmli idi. Onun cihadı da fayda vermədi. Və həmsinin ne ki özünü öldürməyi qardaşlar, Hətta başqaları da öldürmək günahsız haqsız yerə böyük günahlardandır. Ona görə Peyğəmbər salolları hətta kafirləri. Ona görə Peyğəmbər salolları sənin buyurur ki, kim əxt bağlanan kafirə öldürsə, qiyamət günü cənnətin iyi ona gəlməyəcək. Hansı ki, cənnətin iyi qırxilliyi yoldan gəlir. Ona görə biz bilirik ki, kafirlər dörd növdür. Var müahət, hansı ki, əhd bağlanan kafirlər əhd bağlanıb olanla, sülh bağlanıb. Heç kəsə olaraq toxunaməz. Biri var, müstəmin, müstəmin, yəni tutaq ki, dövlət və ya sən bir hansısa bir qeyri-müsəlmanı dəvət edirsə ölçəbə, onu heç kəs toxunaməz. Biri də var, kafirlərin növlərindən zimmi. O kafir ki, hansı ki, müsəlman ölkəsində, müsəlmanlar arasında doğulub, yaşayır. Onu heç kəs toxuyunməz. Toxununməz. Həmçinin var dördüncü növ kafirlərin hərbi. Ba, bu növ kafirləri öldürmək savabıdır. Amma dövüş meydanında. Dövüş meydanında öldürülər, ödürsün. Həla. Amma kafirlər hamısı bir gözlə gör. Bu hamısı İslam deyil, qardaşlar. Bu əhl-i sinəma Havajdan yolladı, kifər qoymadılar heç nə ya. Ona görə peyğəmbər sallallar üçün ki, kim o cür o 3 nəfər kafilərdən birini öldürsə, 3 nəfər kafilənin 3-ünü də aittir Bəhadis. Qiyamət günü cənnətinə gəlməcək. Ona görə həmsizin yoldaşlar özünü öldürməkdə Allah Subhanahu qəda-qədərindən razılaşmama məsələsi var və həmçinin səbirsizliyi və həmçinin başqa günahlar var. Görünə qədər günahlar daşır o adam. Ona görə, yadaşlar, bu məsələdə ehtiyatda olmalı adındır. Ona görə, adam o, həmişə o, özün patladanlara, özün öldürənlə heç. Lakin problem nədədir? İslam adına özünə əhəm patladırlar. Öz döyüş meydanda yox. Yəni, döyüş meydanda olsa, diyər təd yarı, Lakin cəmaatin gedən yerində dəlillərində də, kafirlər belir biz dəlillik. Hələ olmaz. Hələ qisas alma olmaz İslamda. İslamda hələ qisas yoxdur. Şəriyyətli yoxdur hələ. O, İslam şəriyyəti də və yadırsa. Düzdə ağılıdır. Muharibədə hər şey olabilir. Kafirlər hər şey olabilir. Ona görə biz deyirik ki, müharibədən qabaq xikirləş müharibəni başlayanda o belə şeylər olacaq. Sən gözməlisən. Elə ki, bir dərə şey oldu, dözmürsən, başlayırsan, dözməməyə, odməyə döyürsən şəriəti, aşkınə, özündən, qisaslar çıxar kinə. Marba ağırdır, aydındır, ağırlıdır. Ola bilər, insan öz ailəsini itilsin, gözün qabağında nələr olsun. Ola bilər, lakin insan gələk özünü saxlayar. Ona görə Peyğəmbər salıqlar üçün, o səbir ki, ki ə, ən əsas səbir, ən qiyməti, savablı səbir, O, birinci məqamda səbir etməkdir. Sonradan səbir etmənin qiyməti yoxdur. Ona görə müsəlman geri özü saxlaya. Yəgər bacarmıcaq insansı, müharibəyi başlamaysan. Bacarsansı geri dözmələsən. Lakin, bu odum edək ki, yola belə illə sən deləyə bilərsən. Ona görə Şeyh Hristiyan Rəxanullah danışıb bu məsələ barədə. Deyək, məsələ, əgər rafidlər çözüksə, oməri O də biz əlini söyməliyik. Və ya, xristiyanlar Muhammed sallallaraqı söyysələr, o də biz İsa aleyhissalamı söyməliyik. Şafirlər nəyiləsə, o də məhədə ol, biz dələyiləməliyik. Ona görə alimlər də de, deyirlər ki, bu əməliyyətlər ki var, intihar əməliyyətləri, heç bir İslamı deyil. Özəl hamdəlüləyibin bar, Hüseymin, Albani və qeyl-ləbun dəyib. Tesfiri İslami'ya intihar dəyil. Yani şəhid dəyil. Bəzlər şeyh Albaniyə, bəzlər şeyh Albaniyə, rahiməllə dəyilə Albaniyə icazı vərəmək, intihar edilməyir. Şeyh Albaniyə icazı vərməyir. Şeyh Albaniyə özü, rahiməllə ki, hal-hazırda ki, bu tür eylirlər ha, intiharlar. Bunlar həyətləmcə intihar dəyil. İstişadiyə dəyil. Şəhidliyi gedib avtobusda, metroda və ya kütkədə, bazarda özü tatlatmaq. Bu, İslam deyil. Sadəcə şey Xalbani Rahimovlar ne dedi başqa bəzi alimlər kimi? O, döyüş meydanında. Döyüş meydanında bəzi şəhətlərlə. Əgər döyüşün başçısı əmürlədirsə ona. Bəzi hallarda olar, o da döyüş meydanında bəli və sənin əməlinlə müsəlmanlar qəlbə çalacaq. Döyü güdən dəyişiklik olacaq. Lakin bu, O, bəzi zamanları alladırlar, göl, Şeyh Albani bu, Şeyh Albani avtobus üçün zatsın, deməyik, bayaq başqa yer üçün. Bazarsın və s. kütədə. Uşaq ölür. Qadın ölür. Ulan, kıyamə üçün kimsə almayacaq? Ona görə, alimlərdən ehtiyatlı onlar lazımdır, kardaşlar, allanmasın nəqsi. Və İslam, gələk, kişiyyətlə olmayan, emotsiyonan. Sən emotiyonu qolqür tibbəl. Var, əlhəm də şəriyyətimiz, biz şəriyyəti qorumalıyıq. Qorumalıyıq və əməlləməliyik və bunu yəymalıyıq. Ona görə baha hazırda ki, intiharlar var, onlar heç bir İslamı deyil qardaşlar. Onlar intihardır, şahitli əməliyyatı deyil, intihar əməliyyatıdır. Bunu İslamı yazma lazım deyil. Ona görə Allah s.ə.vələ buyuruyor ki, və mən yaqdül müminən, mütaammidən, ki mümini bilə bilərdirsə, Bile-bile. Fe ceza-uhu, şibənin onun cezası cehennem. Bir, cehennemdir. Haliden fiyha iki. Ebediyen qalatı. Ve hadib Allah aleyhü üç. Allah ona kezeblənəd. Ve le'anəhu, dört. Lənətdiyəd. Ve aəəddələhü azəb elə azimə. Beş. Allah sülhələlə onu dəhşətli azab atılır. Beş tane ceza. Cehennem, ebediyen... Allahın qəzəbi, lənəti və dəhşətli əzab. Ən-Nisa surəsi 93-cü ayə. Onu ya Allah suçantara itaatində ol, genə. Özvü qoruy, öz nəfsvü qoruy. Bilginən ki, nəfsin sənə elə belə verilməyib. O da nəfsində əmanətdir. Sən də öz əzaların üzərində, öz nəfsin üzərində əmirsən, hakimsən və öz nəfsin üzərində, öz əzalarınca Allahın hökmünə hökm verkinə. Ona görə palatalar ki, deyirlər, kim Allahın hökmünə hökm vermir? Kafirdir. Onlar, bu məsələ aid iliblər dövlət baxçılarına, xeyr, səhvdir. Hamızda müəyyən qədər hökm var. Hamımız Allahın hökmünə hökm verməliyik. Hətta ebinə hədim deyir, insan öz əzaların üzərində Allahın hökmünə hökm hüküm verməlidir. Bu, bir dərə xalqa şimayət ki, hamımız aiddir. Sən özü çatkinən ki, yox, mənə aid deyil bu, deyinən ki, az-ı hakim aiddir, kim Allahın ökünü, ökünü verir misə kafirdir, bu sənə aiddir. Hətta Ebn-i Teymiyyə deyir ki, Rahim-i Allah, sahabələr, mütəfiq idilər hamısı hamı ki, hətta uşaqlar arasında xət çəkən var, balacalar arasında xət çəkən oynamak üçün xət çəkən də orada hakimdir. Onu görə allanmaq lazım de, şuarla getmək lazım deyil. Bəzi dəlilləri düzgün təfsir etməklə allanmaq lazım de yoldaşlar. Bəli, nə baş verir? Hamımızı kədəlləndirir, lakin çıxış yolu o deyil. Çıxış yolu o deyil. Görürsən, nə qədər insanlar patladı özün. Bir dəyişiklik oldu? Xeyr. Əksinə hələ zərər-zərər. Amma İslam diyen o döyüş meydanındadır və ona böyük xeyir olacaq. Ya qələbə, ya da böyük dəyişiklik patladılar özlər, bir xeyr olur əksinə. O, İslami şəhadət əməliyyatı deyil, o, intihar əməliyyatıdır. Yəni, özünə qəst. Ona görə o özün öldürən patladan özünə qəst edən kimi gedir. Şəhadət kimi yox. Şəhadət failmür o, şəriyyətlə. Allah subhanətələ bizə işin faydalarından üçün, Allah subhanətələ bizi fitnədən və əhlindən qorusun, Allah subhanətələ bizi rəsul sallallahu aleyhənin yolda sabit etsin, Allah Subhanahu xalqımıza hidayət versin. Allah Subhanahu qalmış olan şəhmlər ki, xəstədirlər, dərhab onları şəfa verə. Dər tezliklə məscidlərimizi açılmana kömək ol. Dər xüsusən də məscidlərimizi açılmana kömək ol. Və kimlər məscidinə bağlayır, kimlər mane olur, dər onlar cəzalandır və başqalarına da dərs olsun. Hə. Allah Subhanahu bizə eşi faydanlardan üçün, "Aqul hadza və astagfirullah li